«Може, хоч відтепер, — уставив слово Варфоломій, — навряд, — промовив Честахівський, — є люди, які по смерті дужчі, як за життя, тараси із них. Ви бачили, як виріс він в очах людей, громади після заслання. «Ти канівцям проте не мов, Григорію!» Тривожився Варфоломій, бо не дозволять тут поховати і мамо, кудись ще далі вести. Я біля того канево ходив два роки. Знаю про ці митарства з ґрунтом. Збирався сам приїхати і підпомогти. Він так страждав, сердешний. Останнім часом тільки було й розмови про гору, хату і садок довкола неї. — Матиме тепер усе, — сказав Забіла. — Хто зна, — не був упевнений Варфоломій. — Щоб ми гуртом та не добились, — круто промовив Чистахівський, — піднімемо увесь повід. — Покірно треба, тихо, — скривився Варфоломій. — Хоч поки поховаємо, а там уже що Бог дасть. Довго нам ще плівти питав невдовзі чи Стахівський. зиркнув на правий берег, тоді на лівий. В мостика вже, певно, видно, канів, прийшов Петро на допомогу. Десь за годину будемо. Поволі вся громада збагнула, що надходить кінець мандрівці їхній, і розмістилися понад бортами. Кожен хотів побачити підхід до міста, гори, одна з яких невдовзі стане батьковою, красу країв тутешніх, а ще торкнутись вічності, води землі та неба, після двох діб розмов, думок про смерть, могилу, поминки. Вже й жаль було прощатись та розлучатись. Гори з'єднало їх, дало можливість зблизитися, відчуть себе одним великим цілим. Тим часом світ довкола знову потемнів, нахмурився. Сховалося у чорних хмарах сонце, водою бігли хвилі, і хльостав дужий вітер, що раптом став холодний, як восени. — Гроза, напевно, буде, — сказав Василь, зіщулившись. — Земля і тут печалиться, — озвався Федір. — Гнівна якась печаль, живого ждала. Як то воно було б, — пристав Петро до бесіди. Тут він не мав би спокою. — Чому? — наїжив брови Федір. — Народ шукав би в нього правди, радився б з ним у біді, а панство з жандармами... Шукало б, як би вижити його звідсіль. Така, як видно, доля всіх пророків, — тихо сказав Скалій. З них жоден не жив щасливо. — Василю, ти став філософом за ці три дні, — торкнувся Федір його руки. — Зліз з печі, як Ілля Муромець, — додав Петро. Василь на те образився. — Здається, я був там, де й ти, — сказав Петрові різко. Відмовчувався? Не всі ж молоти можуть язиком. Не вистачало, щоб ви, братovi, тут посварилися, спинив їх Федір. Розбрат нас погубив. У ньому наше найбільше зло. Загляньте до історії і вижахнетесь. Канів! гукнули з рубки. Де він? Он на горі! Вже видно бані церкви. Як не вдивлялись хлопці, що повернулися після забіленого кобзарювання на ніс пароплава, нічого не побачили. Коли б не хмари. Пане Варфоломію, гукнув матрос, спустившись з містка на палубу. Вас просить в рубку пан капітан. Варфоломій пішов не сам, а ще Стахівським, який все більше перебирав на себе роль розпорядника. Згори довгенько линув басистий гомін, кашель, важка хода. «І я вже бачу», — рад гукнув Петро. «Що, місто Канів?» «Он він!» Петро вказав рукою на темну гору, знесену під самі хмари. Власне, вони зливались, видно, там дощ уже почався. «Намокнемо», — зітхнув Василь. «До того часу ще й розпогодиться» сказав розважно Федір. Чому ти так вважаєш? Бо Хрест блищить. І справді, у сірім мориться, що вкутав місто й гори, щось ледве-ледве зблискувало, немов світився вогник. Що там таке? спитав за біла в ходаків до капітана, як ті вернулись. Знову якась притичина. Пусте, махнув рукою Варфоломій. Не можна пристати, де треба, Дуже вода висока. «Правда — Правда? — втрутився Федір. — Чи не пускають у канів батька, Як позавчора в Київ? — Побачимо, — сказав спокійно Частахівський. Поліції тут кіт наплакав У порівнянні з Києвом. Зате пани гоноровиті вельми, похмуро мовив Варфоломій, Два роки водять мене за ніс. То ви... — Купили землю? — поставив питання Руба Чистахівський. — І так, і ні, — знизав плечима Варфоломій, — земля міська, не панська. — А де вона? — Он там, — вказав за місто. — Гора Чернеча. Канів тепер зближався швидко з Кременчуком. Вода і справді була висока, не підійти. Притика стояла десь далеко серед води, і від неї йшов до кручі мілкий розлив. «Де ж приставати будемо?» – стривожилося жіноцтво. «За дві версти, навпроти монастирища». Принаймні так сказав нам пан капітан, утішив їх Чистахівський. «На березі нема нікого. Може, вони не знають?» «Знають. Я сам про це потурбувався вчора». Спустився він на палубу. Жандарми теж всміхнувся. Пройшли повзканів. Сонце здолало справді хмари і осяяло високе місто, ніби хотіло ним похвастатись перед приїжджами чи показати, що раде їм. Дощ відійшов кудись у гору понад Дніпром, порою навіть чувся далекий грім. Тут гарно, — зітхнув Василь, що просто був зачарований красою міста і довкільних гір. — А що ти думав, — гордо прорік Петро, — якщо Тарас Григорович спинив свою увагу на цих місцях, то що вже нам казати? — Он дику грушу бачите, — вказав на гору Варфоломій. — Стоїть сама. Там думалося поставити дім.